І належно сприймаю. Я, звичайно, вдячний, хоч після такої схвальної реакції глядачів на виставу дещо дивна ваша критична позиція. Но взагалі, щоб судити з такою певністю про сучасну літературу, треба бути фахівцем. Та й не про літературу. Де там епітети, де метафори. Тут у тебе усе як треба. І метафори, і епітети. Я про те, що за словесним мереживом барвистим, за метафорами і епітетами, от про те, що за ними. А чого ж вам не вистачає за тим мережевом?» не приховував глуму. «Чого там нема такого, що є в інших книгах? Ви тепер маєте час читати і порівнювати? Ага, тепер у мене час справді є». Перепечарушив спокійно, без поспіху, постукуючи об асфальт залізним наконечником патериці, ніби секунди відлічував. Чортів, дідуганий дивно з'явся на його голову з тою критикою. Маргарита пожде-пожде та й накиває п'ятами. Після усього, що було сьогодні, лишитися самому і копирсатися всю ніч у власній душі, читаю і порівнюю. Тут так просто і не скажеш. Усе у твоїх останніх книжках є, а от життя нема. І правди нема. Ніби ти не до людей, дорослих звертаєшся, а дітям казочку сюсюкаєш. Так тепер ж і діти такі, що ой, прожити хочеш легенько, вершечки зриваючи, ось що. А при твоїй роботі? Так не можна. При твоїй роботі треба мати мужність,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 Правил дорожнього руху. Кому і що від мене ще потрібно? Чому ви від мене вимагаєте більше, ніж од інших? Дайте відповідь, хоч на одне це питання. Я до 16-ти літ не доїдав. Та ви знаєте, бачили. Так маю я тепер право на смачніший шматок? Маю? Чому не відповідаєте? Я такий же службовець, як мільйони інших.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 завжди були духовними пастирями народу. Як це неголосно звучить? І не міфічного народу Ярослава, ні. Народ – це як велетенський хор. У кожного співака власні клопоти, радощі, неприємності, хвороби, химери. Але пісня спільна. Звучить, бо кожен вкладає в пісню те,